ndugu zanguni kwa muhtasari sisi tutabakia katika kheri, endapo tutafaaanta mwenendo waliokuwa nao masahaba zetu e masahaba bwana na wetu katika kila jambo la na vurugu zote unazoziona kwa sababu watu wameacha kuifuta madhabu hawataka kuelewa Qur'an kama walivyoelewa masahaba Hawataki kuzielewa suna za bwana mtume kama walivyoelewa na masahaba. Tukienda yuko hii aya unoisema ili eleweka hivyo wa masahaba. Kifundo leo watu wa Maulidi wanatumia aya gani? Ndio. Kuzishaa Maulidi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi awsi. Wasebi nabi kwa salatu ala nabi. Au qul bifadli fadli Allahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu um, wa khairum hapo yafurahu unatoka na povu ili yafurahu salaim so, karimu bwana mtume sana in masahaba yanafurahu hawakuyelewa sasa kama ingelikuwa ni farahmi hiyo walitakiwa kwanza wafanye nayo ukiona masahaba hawakufurahi kwa sampuli hiyo jua hiyo haipo ituhumu nafsi yako wewe huwezi kujua dini kuliko na saba bwana mtume sana sana mimi nimekuwa majasiri kwa nyumba na iku minimum at Ibn Abbas alinta kabni Ali ibn Abi Talib mtwana niruhusu nikazungumze nao Kaambia tizama lakini usataka kuua makawari vitoka zamani wasusuafu kweli yani wanaua watu wa dini alishaykha yani Yuda akiwa funda pinga ndio kwaanza kumuua ndio mali zamani Ali akamambia tazama usataka kuua yaache kufika akaambia mimi nimekuja natoka kwa ibn amri rasulillah na toka kwa masahaba bwana mtume sasa fi hum nazal alquran kwa hoe imeteremka nini wa hum a'lamu an al bihi na wao masahaba ndio wajuzi wa quran kuliko wengine wa na minhum ahad. na huko bwana hakuna sahaba hata moja katika ilmu za mjadala hii inaitwa ni muqaddima musallama kutoa utangulizi ambao unakubalika baina ya pande mbili watu walikiri kweli wao toka kwa msahaba kweli Kur'ani imetememka kwao kweli wao ndio wajuzi wa Qur'an na kweli watu hawana suhada kwa pale ilikuwa kimazingira ya debate alishowamaliza kwani ukileta aya wewe na sahaba nani aijua hiyo aya ah sahaba basi ndo maana watu 2000 Walimwelewa ibnu abbas wa karumi kutoka katika msamama wa wanakuwa Manhaju salaf mwenendo wa bwana mtume na masahaba umetufundisha kila kitu katika hadithi ya irbad ibn saria ambao niliisoma katika khutba. mtume alipouhusia masahaba aliwausia katika mambo makubwa asma'u wa taa kusikiliza na kutii wa intaammara alaykum abdu hata kama hatakuwa yule anayewamrisha anayewatawalia hatakuwa mtu leo Katika mambo ambayo yana misuamano ni msimamo wa manhajisalaf na da'wa as-salafiyyah wala watawala na baadhi ya harakati na movement nyingine za Kiislamu. Sisi tumetofautiana daawa yetu na madhhabu yetu. Sisi patakiwa tujue watawala wana ni watawala wa aina Kuna watawala wa Islam. Wanasimamisha kitabu na sunna. Hawa patakiwa tuwasikilize, tuwapii, tuombe dua Allah waafikisha tuombe Tuwa salaha tuwasaidie katika mambo mema kwa sababu anasimamia kitabu kwa Yawezekana tukatawaliwa na watawala, si waislamu au nchi nchi za demokrasia kama nchi zetu. Sisi tunachotakiwa kwa mafunzo ya Uislamu endapo kama tuna kudira tuna uwezo ni kubadilisha tawala tukasita tawala za nini dakikhi islam zinazo hukum kitabu wa madhhab wa sunnah tabwana mtume alisema illa antaru minhum kufuran. bawahan indakum minallahi fihi. qur'an isiotokee watawala kwa upande wana kwa maneno ya kuwashjishia watu kuasi watawala msio na watawala isipokuwa kama mtaona kutoka kwao Kufru ya wazi indakum minallahi fihi. burhan mna nini kwa Allah huja kwa sababu hawa ni makafiri hapo kama mtaweza kuna sharti na kule kujadara kwa sababu sio lengo mwende mkauane kwamba tembeni sasa sisi tunajesha tembeni Allahu akbar tunamshajiwe yeye mbele ya kafu 7 ku saa wa islamu adillu mabniyyun ala almasalih fi jalbiha wad-dar'i intazaaham adadul masalih yuqaddamu alaa min almasalih wa bidhuhu tazaumul mafasid yuhtakabu adna min wa min qawaid alshariah fi kulli amrin la bahu nini mejengwa katika masalih kuyaleta maslahah na kuyaundu nini mafsada na kuondoa mafsada kuna tanguliza kuliko kuliko kulta uislamu umejengwa hivo Mtume aliishi Makka. Alihudumiwa, watu waliumaua. Tawala ya Makka ilikuwa italala si ya Kiislamu. Wakati bwana Mtume hana nguvu, hana uwezo, alifanyaje? Alifanyaje? alipigana na hivyo hivyo, alitoka hiyo watu wakafa. Niambieni bwana. Anifanyaje? Watu hawakupata matatizo? Watu hawakuteswa? Watu hawakupata shida? maji na barabara watu walipata shida za kweli za kubwa watu wamezuiwa kuswali araita alladhi yanha 'abda lil-imanama ila sallaa kitabanin kabil fara aliwaambia msahaba wengine amenini ndani wapi ndani habasha kuna mkono mwadilifu kule watu wana hana sawa mtume aliwaambia watu wahame watu walikuwa dahasa warangaka eh mara mbili mtume mwenyewe alitoka akenda Kaaba hali ngumu alikuja nini kuna mawe mtume sallam aliuhama mji wa Makka akaenda wapi akenda wapi alikuwa na wapi kwa nini alihama alikuwa hupendi mji wa Makka mtume hana nguvu na tawala wa makkah utawala kibabe, si wa Kiislamu wa wale hawezi kutekeleza Uislamu atakiwa ahame ndio mtume akenda Madina hizi hali ya tokwa watu kuzidurusu, kuzisoma waishi katika maeneo gani nini la kufanya katika wakati huo mtume alisubiri mtume aliwasubirisha watu sabran ya ala yasir fa inma Wanauliwa walau liwa watu mtume anasema subirini adi yenu ni pepo endapo utawala si za Kiislamu za kibabe dhulma na hakika kabisa hizi tawala ya Kiislamu na hatuna uwezo wa kuleta utawala wa Kiislamu nyinyi mtakuwa mtekeleze wa Uislamu wenyewe fanyeni ibada hauwezi kutekeleza Uislamu hama fanya subra mpaka baadaye mtakao pata nguvu kama mtakoje kuipata ama eti mambo ya tishia nyau wengine wakatoka mkachokoza tawala watu wakauliwa, kaudila wa kouwa si katikamana na Uislamu mtume angewaulisha masahaba wote makkah mwalimu aliwaambia wahame. kwa nini hatutumii hikma na busara alizotumia bwana mtume sana baba mtume sallallahu alayhi wasallam jambo la utawala akatupa mafunzo kuna hadithi tunayo kuna watu wengine wanaitia dosari lakini we sio bingwa wewe sio muhadidi اننام الالباني ام يصحح هذا حديثه او ام يحسن هذا طرقه حديث من كان لذي سلطان نصحه فلا يذله علانيه انما كو طرق كثيره نيه كثيره وقت حديث وانجوا حديثه اذا ضعيف بهذه الطريقه au بهذا الوجه icao dhaifu icao dhaifu lakini ikapanda daraja bi majmu'i turuqih. au majmu'i turuqih hadithih wa mi hasanisha ulama al muhaddithun sawawi atawadduri wewe ujafikia kuwa muhadith shakhlan damin hujja katika ilmu al hadith ametolewa shahidi na wasm. katika hawana ni mukim bi rahmatullahi ta'ala alayh saw haw mtazama Huyu mufti wa wa wa Syria aliyochaguliwa juu anaitwaje? Osama nini? al Mufti wa Suria yeye ni mtii wa Unajua au Hussein anaitwa Syria. Mtawala wake nani? Ahmad al-Shara. Anajua ulani, si ndio? Amemtangaza mufti nani Osama al anaulizwa kuhusu Sheikh al ni mtu yule mufti yule ni sufi mtu wa tarika si mtu wa sunna ana sema ni muhadith na ameshughulika yeye sasa ni mtindo sare ana na ilmu hadithi hadith mpaka ilmu nyingine kazipunguza Sheikh al-Albani hadithi hadithihi na toroku zake zote mtu anasema mwenye anayetaka kumnasii mwenye mamlaka fala yubdi lahu alania. Asimdihirishie nasaha zake mbele za watu falyakhudh biyadihi am mkono. kuna wakati mtawala huyo aweza kumshika mkono kuna wakati hashikiki mkono lakini maana yake nini si kuanzia dakika unaweza kuandika barua kuna kabineti maalum za kutana watawala mweza kwenda kuna masheha wanakurubisha na watawala mweka wa peleka mauni yote kuyajenga maslahi kuyachunga maslahi na mafasi ambayo yanaweza kutokea Mtume sallam anasema fa in qabila fadak na saha ndio jambo linalotakiwa wa illa faqad addaita alladhi alaykum wewe ushatekeleza nini wajibu wako mtazame Osama ibn saeed حديث في صحيح البخاري ومسلم واسامه بن زيد قال لي انبيو انفعطنا وقت من من عثمان اكسم انا اكلمه سرا ميمي منسيحي بالسر اتريدون ان افتح بابا يعني متى كميي الفوغي ملعن ملعن ملعن ملعن ملعن ملعن ملعن ملعن ملعن ama mlango huu ulipoingia na kumkosoa Osman mbele za waki sababu raia watu kupata hasina wakaja akamuona. hii dini na mafunzo bora na mauda maomya mafunzo haya kwa kuyaandika. Si woga. lakini utaratibu huko hata baba yako wewe. Kwa mfano we baba yako amekosea. Ni njia sahihi kwenda kwenye mimbaro ukosea baba Nikwoshababaku tuambie babako achia mtawala babako waweza kumkosoa kwenye mimba utasema haa bwana kama tafanya sisi tambua vijana bwana haa wana hekima hawa hadia inani hawa ni mtashaddiduna babake mwana kama sema kwenye mimba kwa nini unaona baba kumsema kwenye mimba ni si hekima lakini hekima hiyo muone unaionao kwa mtawala rais waziri governor mkuu wa mkoa amba ana magna kana power anaweza kuja kumata anaweza kuufundia msikiti anaweza kuwarua kwa amrishaje jeshi walikuwa huko huni yuhid ambao bwana mtume aliyona si yon? watu walomfuata Anas wakati wa hajji bin Yusuf al-Thaqafi mtawana anakuwa akiwa watu dhulma aliwaamliaje Anas alimwambia alimwambia andama neno tokeni chukua ni upanga akamwambia isbidu sahih hasamani subirini anambia hasbi subirini mpaka mkutane na mwana wenu katika mtume katika hawa mimi nimemmsikia rasul anasema haitokuja zama isipokuwa itakayokuja ni shari kuliko alifanyaje ileo pita ni faeni ni subra tu sidalie kwa mambo yakakuwa mazuri tena huo ni wakati alas bin malik sasa hili ni wakati Hawa ni msahabu anahusia wa watu subra anahusii watu kutoka na maandamano na kuwapinga watawala deleza watu Haya, tunajua sisi kuna watu mpaka wanatutuhumu hwa baraka. Tizameneni kina imamu Ahmad, Imamu Ahmad, al al imamu Ahmad ulema, ya ni mtu anayojua. Anamamuna alimtesa Imam Ahmad anamchapa wanasema ulama kama anavuchapambuzi. Kwa sababu ya nini? bichana jana yakhndik quran imam ahmad hakuamrisha wanafunzi wake kufanya wazi imam ahmad hakuwai kusimama katika mimbarani akapemana na maamun mbele ya maamun maamun alimweka kama ni mtu shekhi upande huu anamuuliza imam ahmad anamsimamishiwa hicho mpaka wakati wa waثق بالله mbele wa waثق بالله mjadala ikasimama ika inaeleweka kumbe halqa alqur'an jambo hili kama quran ahmukun bikum lakini hakuna mwanafunzi aliyewahi kufanya uwasi kwa maamun wala kwa mutasim hakuna wala kwa wafatwa namemkwa wa wa na kadha waamrisha watu kwamba hakuna niambia subirini. nini subirini hii jela kwangu mimi na faida kadha na vitabu vingapi aliandika ni imam el-Taymi hapo jela akame kufanyeniakuwa dhulma lakini hakuna maana hawa ni aima katika Na sunna na mihamza wanatunuku manhajus salafi imetufundisha mambo mengi imetufundisha akhlaq kuwatendea wema wazazi wangu imetufundisha manhaju salafi kuwa na ya mafaqaha kuunga ndugu zetu kuzungumza maneno mazuri imetukataza kusengenya imetukataza namima imetufundisha ukarimu ukisoma vitabu vya bi ahli sunna nenda katika sharh sunna ya alimamu imam mwisho muzani anataja mambo ya ibada na adhabu na nzuri nenda katika al-aqidatu mwisho alimamu misho al anataja nenda katika akhlata tu salaf ashab al-hadith alimamu abu athman al-sabaduni mwisho anataja nenda katika kitabu al-hujja fi bayan al-bahja cha alimamu abu al-qasim al-asbahani bila yeye anataja tabi al-ahad manhaj yetu ni manhaj shamil sisi hatuna sisi mambo ya fadhail al-a'mal Yaani wewe ni kwa baadhi ya amali tu mambo ya swala mambo ya kusimama usiku basi tauhidi au mengine a a a huko alikufundisha maliza mkiwapata wanatem huko Manhaju ya bwana ni shami. wafundishe watu nini yote au sisi kazetu ni khilafa tu au mwingine kawaachia nini a mana mengine kwaacha nini sisi watu wa khilafa au sisi ni watu wa kutafuta serikali ni mna mipango mingine la manhaji ya bwana mtume ni شامل fi alaqida fi alibada fi ها سيوتو سينزماليزا تو تو شيخ ابو لمنيكي مisingi ya madhhabu salaf ni mingi sana mambo ya al-wala' wal-bara' kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah sisi tumekatazwa tunaendelea kidogo kimekatazwa na uhizbiyya Najua uhizbia ni uchama uhizbia wa ukabila, uhizbia wa wangi uhizbia wa utaifa, uhizbia wa vyama vya siasa uhizbia wa miskiti uhizbia wa marakizi la sisi tupendane kwa ajili ya Allah wewe ni muislamu na mpenda kwa sababu muislamu sio kwa sababu ni kabila langu si kwa sababu ni mtu wa kwetu sio kwa sababu ni njia yetu moja sio kwa sababu kaza na huyo kama namchukia namchukia kwa sababu ya mapungufu aliyokuwa nayo na, na mihanafa aliyokuwa nayo ya dini. Si namchukia kwa sababu sio kabila lako. Na. Namchukia kwa sababu huyo si mtu wa kwetu dao. Huyu ni uhisbia. Ndio tunaita alwala walbara wapi. Ndio uhisbia dao yetu na bila uchama. Kuna amiri mkuu wa chama wa kitaifa kama vile matablih. Amiri mkuu na Maulana Saadi alafu kuna amiri wa nchi kwetu kule anaitwa nani anaitwa mzee sante sijui hukumu anaitwa nani amiri mkuu alafu kuna amiri wa mikoa sasa ikiwa huyu amiri huyu anafaa na, anafa. na amiri wa ihwani anafaa na amiri wa hisb utaharidi anafaa maana kuna maamiri magapi sasa yeye waislamu watamfata amiri gani Ye sisi matokiwa kwa chini ya amiri gani ndio kwa chini ya amiri gani wa matablih ndio kwa chini ya amiri wa ikhwani tuwechini ya amiri wa hizbut hariri kwa ya amiri mtu wa tarika wa kadiria sababu mwanamkubwa wao kidunia na kishabandia wanamkubwa wao anawia wanamkubwa wao ndembarawia wanamkubwa wao aidarusia wanamkubwa Aida wao kidunia tatakuwa chini ya nani sisi na wote hao wako katika haki jawabu laa Ndiyo maana sisi kiongozi wetu ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kukiwa kuna amiri ni amini wa serikali wa dau na ni mashehe. Sisi hatuna amiri Hatuchukui oda kutoka popote. Hatuchukui maelekezo. Huu ni uislamu na uchama. Kwa kila mmoja akiwa na wakati yuko haki sasa ndio mnegawanya lii ni kwa ni makundi. Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarra. Mtume so s.a.w. anataka sisi tufate na eh, yaani mwenendo alokuwa nao yeye na nani na masahaba zake. Huu ni msingi na, alio nao na kuna msingi mingi. Lakini msingi wa mwisho na umalizia muhimu wa dini ni kusoma dini na kufanya kazi tunaoyasoma. Watu hawawezi kufuata wa bila ya nini? Ya hili. Daawa yetu misikiti yetu sisi huu ni kila siku msikiti sasa so hivi ni kwa tu mtume aliwaandaa masahaba ndio watu wanaita ah sufana kina Hureira, mpaka walikuwa wanazimia kwa njaa wao wa kuja kuswani ili lazima watu ni msikiti yetuimarishwe kwa durusu tuwasomeshe wakina mama tuwasomeshe watoto tuisomeshe jamii dini watu wakifahamu dini mengine yanakuja dola madina tumeona imesimama kwa serikali ya Madina au ya bwana mtume Ilisimama kwa nini? Ili kwa upanga. Ilikuwa nini? Ni Musa alifungasha watu 200. Watu wakukubali Uislamu kwa bwana mtume njoo wa Madina. Bwana mtume angaa sallallahu alaihi wasallam <laughs> na dola yake Mzee anani analiita fea sana anasema inatosha. Inatosha. Inatosha Imam. Tutejhe huzara kwa masuala. <laughs> Tutafursa ya masuala.